Лазар скосив жовті білки, і скривлений дивився услід йому з лихою цікавістю. На другий день після тої пригоди покликали Лазаря до контори. Розмова велася довго коло години, а на тюремному дворі сірі халати перекидались догадками, цинічними увагами та переморгувались. Врешті лазар з'явився. Його обступили, питали кололи очима. Він щось їм плів, просте, незначне, а в очах в нього лежало щось скрите і запечатане. Все було помітно. Щось він приніс у собі, якийсь посів, що давав проріст, десь в глибині. Здавалося, все йшло, як і перше, а таки була якась одміна. Бо серед зойку тюремної юрми Лазар раптом стихав і слухав тільки себе. В хвилях спочинку сідав десь отдаль, клав жовте обличчя на жовту руку, прижмурював очі і прислухався. Там всередині щось ворушилось. Давнє, забуте і неприємне, засипане вагою новіших подій, останніх вражень, робив розкопки порповся, збирав окремі дрібниці, складав докупи і намагався зліпити ціле. Все, як воно було. І коли перше за свіжої пам'яті йому вчувались предсмертні крики порізаних ним людей, вижались дитячі руки, підняті до нього, щоб захиститись від смерті, коли він бачив перше п'ять трупів у глухій корчмі, що не могли вже спинити грабунку, Тепер увагу займало друге. Він сам. Чи думав вбивати? Чи було страшно? Хіба тоді, як почали кричати, щоб хто не почув? Як він зарізав першого? Чи других легше було забити? Чи кінчав зразу, чи, може, мучив? Дивився в очі? в обличчя лінива пам'ять важка й каламутна ледве тягалася в його мозку незважаючи на те, що він напружував її і підганяв йому не вдавалося ясно згадати всього уявити себе всі свої вчинки й почуття він ще й ще раз вертався до тих самих дрібниць і коли втомлена пам'ять, одмовляючись брати, сковзалась на місці, як ключ у зіпсованому замку, його думка стрибала в інший бік та блукала по іншому полі. Як буде тепер? Трудно чи легко? Страшно чи, може, звикне? І враз згадалось, як ще малим хлопцем повісив кота нещасного, з обдертим хвостом і вухами, зацькованого псами кота. Йому не дали скінчити згадки, треба було виносити цебер, і він став на роботу спокійний, байдужий, хоч в очах було щось скрите і щось запечатане. Дрючок лежав на плечах, великий цебер плавно гойдався і хлюпали млявими хвилями сірі помиї, Попереду стирчала чужа спина і жовта воскова шия, а обдертий, зморений кіт знов несподівано виплив, бився на мотузку, корчив хвіст, лапи і витріщав великі криваві очі. Що буде далі? Чи довго буде скакати? Чи скоро заплющить очі опустить додолу лапки, Тріпалась в ньому тоді цікавість, як кіт на мотузці. А як буде тепер?